Elas kord talumes künka peal Võib olla tema Elab veel seal Elas kord künka peal Võib olla täna tema Elab veel seal Elas kurat tema juurde astus. Müts oli peas, käed oli taskus, vana kurat tema juurde astus. Müts oli peas, käed oli taskus. Küsis, kui palju on ravas sinul siin, ühesid ennaga kaasama viin. Küsis, kui palju on ravas sinul siin, ühesid endaga kaasama viin. Ära sina poega mult ära võta, kuidus koodu nii tööd ütab, poega mult ära võta, tema kuidus. Kui tööd teha mütta, siis võtan eide sinult kaasama, panen pojad põrgus praadima. Siis võtan eide sinult kaasama, panen pojad põrgus praadima. Kurat oli üsna õnneli, sest neid oli prissima Kuraat oli üsna õnneli, sest eit oli üpris ümari. Varstega tema puhkama pidi istus, ja pühkis higi. Varsti tema puhkama pidi istus, känule ja pühkis higi. Kui siis see jõudis ta, poistel lõkkes südata. Kui siis põrgusse jõudis ta, käesks poistel lõkkes südata. Eitaga juurroobi võttis, poistel nahad kuumaks kütis Eitaga juurroobi võttis, poistel nahad kuumaks küttis, Kellel tema ära oli tõmalud sama, ja kellel oli paigast ära kõhunnava Kellel tema ära oli tõmalud sava, kellel oli paigast kõhunnava Kuradi pojad siis tihkusid nutu, isa viise nõid ära rutu, poe. Poja... Aga tihkusid nutu, isa viise nõid ära ruttu, Hommikul kui päike tõusis, kurati jälle tallu jõudis Hommikul kui päike tõusis, kurati jälle tallu jõudis Võta oma teda pole minul vaja Põõrasse nõid, pahem pidi minu maja, võta oma eit, edab pole minul vaja, põõrasse nõid, pahem pidi minu maja. Küll olen elu aeg kuradiks maaga, põrgutsain tunda sinu eidega, küll olen elu aeg kuradiks maaga, põrgutsain tunda sinu eidega. Küll naised on kavala, nemad põrguski väljad tulevad, küll nend naised on kavala, nemad põrguski väljad tulevad.